Ér idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál bánsági éva. Folytatjuk pénteki műsorunkat. Az elkövetkezendő szűk fél órában is azokról az adományokról beszélgetünk, amelyeket a természet nyújt nekünk, vagyis az ökoszisztéma szolgáltatásokról. Gyerekek, gyerekek! Fejjezzétek be a repkedést, és üljetek le a lépeitekre. Mit mondtam, elhallgattuk végre? Felbolygatjátok az egész mékast. Most a legfontosabb tantát következik, az embertan. tan. fészkelődés helyett mondd el inkább, mit tanultunk utoljára az emberről. Az ember a méhek leg, legfőbb szövetségese. Megvédi a mékast a rátámadó ellenségtől, télen a hidegtől, ám mindezért a méhek mézet adnak neki cserébe. Ez az idéli egyensúly beporzók és emberek között meglehetősen felborult. Pedig minden olyan egyszerű lehetne, mint ahogyan az iménti Waldemar Bonsersz regényből hallott idézetben. Mi növényeket ültetünk, a méhek, darazsak, lepkék vagy legyek pedig elvégzik a legfontosabb feladatot, a beporzást. Mi meg aztán csak leszüreteljük a termést. Azonban nem voltunk elég körültekintőek. Úgy alakítottuk át a mezőgazdaságot, és olyan vegyszereket használunk, ráadásul nagy mennyiségben, amelyek szépen lassan kiirtják ezeket a nélkülözhetetlen állatokat. Ehhez még hozzáadódnak egyéb gondok, úgy mint az éghajlatváltozás vagy egyes betegségek terjedése. A helyzet olyan súlyos, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió is a legmagasabb politikai szinten foglalkozik a problémával. Brüsszelnek tudósok is készítenek tanulmányokat. Az egyik csoportnak, amely az utóbbi évek talán legfontosabb környezetvédelmi mezőgazdasági problémáját elemezte, magyar tagjai is vannak. Az egy éve publikált tanulmányban a neonikotinoid tartalmú növényvédőszerek használatát elemezték a kutatók. Köztük Kovács Hostyánszky-Anikó, a Magyar Tudományos Akadémia ökológiai kutatóközpontjának munkatársa. Az egyik sarkos pontja ennek az volt, hogy általában a politikai, illetve a közvélemény az a házi méhek felé fordul a házi méheket helyezi fókuszba. Részben azért, mert ugye ennek a rovarnak van egy nagyon fontos gazdasági vonzata. Másrésztről viszont nagyon sokszor az egyéb beporzó szerezetekről, amik nem kevésbé fontosak, sőt, egyes növények esetében, vagy bizonyos körülmények között sokkal fontosabb beporzó szerepet látnak el, hogy általában a vadméhek, mint a házi méhek. Ezekről viszont általában a közvélemény, illetve a politika sokszor sokkal kevesebbet tud. És a célja az volt, hogy részben ez, az egyéb beporzó szervezeteket is fókuszba helyezze, és ezeknek a vegyszereknek a hatását ezekre a beporzó, egyéb vadméhekre, méhekre, zengő legyekre lepkékre is megvizsgálja, illetve nem csak pollinátorokra, hanem például a biológiai védekezésben résztvevő természetes ellenségekre, amelyek például levéletetveket fogyasztó egyéb ízeltlábúak, de akár például a talajlebontásban résztvevő szervezetekre is kifejtett hatásokat figyelembe vegyen, és általában az agrártájban lévő virágra tekintse át a neonikotív potenciális hatásait, illetve hogy a mezőgazdasági kezelés potenciális hatásait veszélyeit. Konklúzió hogyan tovább? A tanulmány ez négy fő konklúziót fogalmazott meg. Az egyik az, az, hogy egyre több evidencia tudás jelenik meg a nem célszervezetekre kifejtett hatásokról, amik nagyon sokszor hasznos szervezetek, és ezeket figyelembe kell venni. Fontos, hogy ezek a hatások sokszor nem direkt hatások, illetve nem közvetlenül bekövetkező letális hatások, tehát sokszor ez a szubletális hatásokról beszélhetünk, ami például a esetében jelentheti például a kognitív képességeknek a sérülését, vagy a kommunikáció sérülését, vagy a tájékozódás beli képességek sérülését. De például, hogyha nem is pusztul el, tegyük fel például egy mélyről ezzel a szerrel való találkozás kapcsán, de legyengül a szervezete is, ezáltal mondjuk nagyobb mértékben kitett lesz bizonyos kórokozók vagy betegségek felé, akkor az úgy ugye egy halálos kimenetű probléma lehet csak több lépcsőben, vagy egy indirekt kapcsolaton keresztül, vagy akár hogy a kommunikációs képesség a társas méhek esetében sérül, akkor legyengülhet a család az hogy nem tudják ugye, megfelelőképpen elirányítani egymást, vagy megtalálni azokat a tápláléforrásokat, amelyek az ő életük alapját képezik. Terjed a neten egy Einsteinnek tulajdonított mondás. Állítólag Einstein soha nem mondott ilyet, de ez most mindegy is. Takács Sánta András ökológus, az Ötvös Loránd Tudományegyetem oktatója beszél. Ha a méhek kihalnak, akkor az emberiség csak pár évvel éli ezt túl. Na most ez így önmagában túlzás, ugyanis nagyon sok haszonnövényünk, élelmiszer, növényünk is szélporozta, tehát nem kellene hozzá, nem hogy méhek, semmilyen beporzó élőlény. Sőt, tehát a legfontosabb növényeink a kukorica, a búza, a rizs, ezek mind szélporozta növények. Tehát éhinség az emberiség kihalása nem fenyegetne egyfelől. Másfelől viszont... Ha tényleg kipusztulnának a bepolzók, akkor lényegesen kevesebb élelmiszerrel kellene beírnünk. Sokkal kevésbé lenne egészséges, sokkal kevésbé lenne változatos a táplálkozásunk, különösen gyümölcsös zöldségfajokról kellene lemondanunk. Mert hogy nagyon sok olyan faj van, amelyek beporzók nélkül egyáltalán nem tudnak szaporodni, illetve olyanok is, amelyek hoznak ugyan termést, de nem annyit és nem olyan minőségűt, mint amit megszokhattunk, tehát beporzók hiányában is hoznak. Tehát mondjuk nem tudnánk enni uborkát, vagy paradicsomot, vagy a vadgesztenye fák előbb-utóbb eltűnének az út széléről, így kell ezt elképzelni? Igen, van néhány faj, és különösen a gyümölcsöknek egy jelentős részét lehet itt említeni. Az is egy ijesztő példa, Kínának már vannak olyan területei, annyira megritkultak a beporzó fajok, hogy tavaszonként az emberek hatalmas létrákra másznak fölecsetekkel és az alma is körte így porozzák be. Ez egy tipikusan jó példa, hogy a szolgáltatásra vannak ezek a kis, hát főleg rovarok, és ők minden évben ingyen elvégzik nekünk ezt, nyilván nem nekünk végzik el, de hát mi is profitálunk belőle, ehetünk nagyon sok finom zöldséget, gyümölcsöt. Ugyanakkor, ha ők eltűnnek, vagy megritkulnak, akkor nekünk mind időben, mind pénzben, mind befektetett energiában óriási költséget jelent, hogy ezt a szolgáltatást biztosítsuk magunk számára. Ahhoz, hogy a beporzóink megmaradjanak és állományuk megerősödjön, Nemzetközi szintű változásokra van szükség. De valamennyire mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy legalább a környékünkön több ilyen hasznos állat éljen. Ha a kertünkbe vagy az erkéjünkre kirakunk egy fahasábot, amibe előzőleg 8 mm-es fúrószárral néhány centiméter mély lyukakat fúrtunk, akkor előbb-utóbb megfigyelhetjük, hogy apró rovarok repülnek be oda. Leginkább magányos méhek, és végül sárral tapasztják be a lyukat. Ebbe az úgynevezett darázsgarázsba szelíd állatok teszik be a petéiket. Nem olyanok, mint a német darázs vagy a lódarázs. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője kíváncsi volt, mi zajlik ezeknek a lyukaknak a mélyén. Ezért kidolgozta a látvány darásgarást. Fa rönkökbe lyukakat furt, és ezekben a lyukakban Kémcsövek vannak, akkor húzzunk ki egyet. Szépen óvatosan. Ebbe elkezdik behordani a táplálékot, a darazsak ugye a megbénított pókokat, hernyókat, ezek a magányos mélyfajok pedig a testükön szállítanak virágport, a gyomrúba pedig nektárt, tehát bemennek ebbe a kis lyukba, ott a nektár és virágpor keverik egy ilyen borsó, méretű piros gömböt képeznek, erre ráragasztanak egy petét, majd az egészet sárral betapasztják. És ahogy itt látjuk, itt a kezemben lévő négy ilyen egymás követő sejt van, és a végén a lyuk külvilágra néző kiáratát is teljesen besorazák, és utána itt ezek a peték kikelnek, a lárvák nem mozognak, hanem szinte ránőnek erre a táplálék gombócra, és itt fejlődnek. Aztán, amikor elfogyott a kaja, kifejlőnek a lárvák, bevábozódnak, kikelnek az Állatok, kirágják magukat, és elkezdik a saját életüket. Mennyi idő alatt képes ki egy rovar mondjuk egy ilyen három lárvából álló kis bölcsőt? Néhány nap alatt képes, ugye attól függ, hogy milyen jó az időjárás, mennyi virág van, azért több száz virágot meg kell látogatnia ahhoz, hogy ennyi táplálékot összegyűjtsön. Ugye és ilyenkor hagyja számunkra az elképesztő pótolhatatlan hasznot, hogy beporozza a nem szélporzású mechanikával rendelkező növényeket, gyümölcsöket, egyéb növényeket. Itt az ön házának az oldalában nagyon sok farunk van, és nagyon sokba furt bele, nem csak ilyen látványdarázsgarást, hanem az alapváltozatot is. Ebbe a sok lyukba, amit van, sokan költöznek be. Van forgalom, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a 8-10 évvel ezelőtti állapotokhoz, amikor ide költöztem, ahhoz képest szerintem jócskán több mint 50%-kal megfogyatkozott a lakóknak a száma. Tehát akkor ön itt a saját kertjében is látja azokat a folyamatokat, amiről beszélnek és cikkeznek? Mindenképpen is hát nagyon sok beporzó rovarfaj van. Viszont amikor arról beszélnek, hogy hát a szúnyogírtás hogy érinti negatívan a beporzó rovarokat, akkor minden esetben csak a házi méhekről van szó. Ugye azt mondják, hogy hát részben a szúnyogírtás technológiája és a szúnyog életmódja miatt akkor írtanak, amikor a házi méhek bemennek a kaptárba. Csak hogy a magányos méfajok és az egyéb beporzó rovarok, ők nem kaptárokban élnek, ők nem bújnak el. Minden évben tapasztaljuk, vannak ezek a nagy például a poszméhek. Sajnos meg lehet figyelni, hogy szúnyogírtás után a járdán tömegével lehet sokszor látni őket. És pont a darázsgarázsok alkalmazása annyira fontos, hogy az agrártámogatási rendszerbe is bekerült, hogy aki igénybe vesz ilyen pénztámogatást, az önkéntes vállásként kiválaszthatja például ez. Ezeknek a rovarbölcsöknek a telepítését a kezeletlen mesgye Magyarországon a lápok 97%-át lecsapolták. Pedig a 18. vagy 19. században számos ökoszisztéma szolgáltatását használták ki ezeknek a vizes területeknek az azokat jól ismerők. Ezekből kapunk ízelítőt, ha Budapest 15. kerületében, a lakótelep végétől, az M3-as autópálya kivezetője mellett, a ma már betonmederben folyó patak mellett járunk. Besétáltunk körülbelül egy kilométert az autópályától, elég hangos az autópálya. De azért ezek a fülemülék felveszik, meg pintjek a versenyt az autópályazaljal, Egy kis láptónak a szélén állunk, itt a fák is vízben vannak. Teljes mértékben, legalábbis a mellettünk található törékeny füzek és fehér füzek mindenképpen. Egész más itt a levegő, mint a lakótelep szélén, pedig az autópálya aztán nincs messze. Nincs túl messze, viszont tényleg ez a hatalmas erdőterület, ami körbeveszi ezt a láptavat. illetve ez a több mint 20 hektáros összefüggő élőhely együttes, ez egy olyan értéke ennek a kerület kerületrésznek, illetve a városnak is, amit máshol nem igazán találhatunk meg, ilyen formában vagy ilyen kinézetben. Bajor Zoltán természetvédelmi szakember. Tehát a turizmus, a mozgás, az egészségünk megőrzése, az mindenképpen ezen a területen egészen könnyedén megvalósítható lenne, hogyha valóban az emberek is mennék, és ide természetvédelmi szemlélettel, csöndben és a természeti értékeket kímélve kiárnának, túráznának, bicikliznének. Folytatjuk sétánkat tovább, átmegyünk az M3-as autópálya alatt, és 10 perc elteltével egy ódon épület mellett viszel az utunk. Egy romos, de igen, magas épületet látunk. Nagyon vastag régi gerendákat látunk, amit benőtt a moha. Ez egy nagyon régi vízimalom. Az írásos emlékek alapján ez körülbelül 200 éves, és Magyarországon nagyon kevés vízimalom maradt meg, Budapesten viszont egy sem. Kivéve ezt az egy épületet. Sajnos az elmúlt években eléggé rossz állapotba került, itt látható is, hogy egy fala be is dőlt nem régen. Itt a patak egy kiépített mederben folyik mellettünk, ahol mostánunk itt állt a kerék. Igen, itt állt a kerék, mellettünk van egy olyan kis tavacska, ahonnan kapta a vizet maga a kerék. ebből a lápos részből jött a víz? Igen, ez a lápos terület, ez folyamatosan víz alatt tudott lenni. Azért is települt ide a malom, mert a közeli szilaspatak, illetve az itteni lápos területeknek az állandó az folyamatos biztonságos működés tudott nyújtani a malomnak. Azt mutatja ez az épület, hogy valamikor a fővárosiak a lápok ökoszisztéma szolgáltatásait kiválóan tudták használni. Abszolút, sőt, nagyon ügyesen kihasználták, ugyanis itt nem csak a vízimalom jelenléte az ami érdekes, hanem itt ezeket a vizes területeket, más funkcióra, más szempontok szerint is hasznosították. A vízimalom melletti tavacska annyira tiszta vízi volt, hogy itt régebben működött egy strand is, nem csak arra volt lehetőség, hogy a malomkereket meghajtsa hanem arra is, hogy itt hódolhassanak a nyári sportoknak, a fürdésnek, és egyúttal itt nem messze ezek a vizes élőhelyek összeértek egy hatalmas nádassal, ami viszont lehetőséget biztosított arra, hogy a környező épületeknek a nád teteit innen lássák el. Nádakkal, és egyúttal létesítettek itt olyan mélyebb pincelrendszereket is, amit a vizes élőhely vizeinek köszönhetően mindig kicsit hűvösebb volt, ezáltal például a környező élelmiszeripari, illetve édesipari üzletek, azok innen látták el jéggel azokat a raktárépületeket, ahova szükséges volt mindenképpen a hűtést megoldani. Tavaszodik. Holt tavaszok fáradt szívembe visszajárnak s fáradtan is köszönni kell, köszönni kell a napsugárnak. Köszönöm, hogy hervadva is tavaszi mámorba estem. Köszönöm, hogy új fény ragyog a főtéri keresztem. Köszönöm, hogy kisgyermekek mezitláb malom kerekeznek, ásottövi vén, almafák fiatalos kedvel rügyeznek. Köszönöm a széli jó ízét, aromáját a barkaszagnak, Köszönöm, hogy hegyoldalon Ibolyászú lányok kacodnak. Van egy nemzetközi szervezet, amelyben ön is dolgozik. Ez egy ENSZ hátterű szervezet, és azzal foglalkozik, hogy a biológiai sokféleség, illetve az ökoszisztémal szolgáltatások milyen állapotban vannak, illetve hogy lehet még jobb állapotba hozni őket. Azt szoktuk meg az ilyen nagy nemzetközi szervezetektől, hogy tudósok összeülnek, a kutatásaikat összegzik, elemzéseket készítenek politikai döntéshozóknak különböző szinteken, hogy aztán olyan egyezmények és törvények szülessenek, hogy a föld jobb állapotba kerüljön. Na de ebben a szervezetben nem csak a tudósok dolgoznak, hanem helyi lakosokat, benszülötteket is megkérdeznek, hogyan működik ez mondjuk. Ez a szervezet meghallgatja az inújtókat arról, hogy a fóka populáció hogyan változott az elmúlt húsz évben, vagy megkérdezik a pigmeusokat, hogy a közép-afrikai őserdő szélén nehezebben nekik vadászni, vagy vízhez jutni. Vagy megkérdezik a magyar pászorokat akik kint legeltetnek, hogy hogyan kell föntartani a az ökoszisztéma szolgáltatásait. Molnár Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. Tulajdonképpen arra jött rá a világ az elmúlt években, hogy a tudomány, mint egy nagyon fontos tudás megismerési, tudás generálási módszertan, az sokszor nem elég ahhoz, hogy a világ problémáit helyén kezeljük, illetve megoldjuk, hanem vannak egyéb tudásformák is, tudásrendszerek is, és ezek közül az egyik, amit úgy hívunk, hogy hagyományos ökológiai tudás, amit úgy hív az ENSZ, hogy benszülött és helyi ökológiai tudás, ami azoknak az embernek a tudása, akik az ökológiát nem könyvből nem egyetemen tanulják, nem kutatják, hanem a megélhetésük kért, ismerik, tanítják a gyerekeiknek. Egész más, hogyha egy kutató néhány hónapra vagy évente néhányszor elmegy a hortobágyra, ott adatokat gyűjt, mér, és aztán ezeket elemzi, mint hogyha valaki már a nagyapjától tanulta, hogy hogy kell azon a területen megélni, és hogy kell alkalmazkodni azokhoz a változásokhoz, amelyek például mondjuk a pusztában érik az embereket. És az unokái és az ukonokái is abban a tájban fognak élni, illetve a dédapái, őkapái is abban a tájban éltek, Tulajdonképpen itt változott nagyot a világ. Nagyon jó példa erre a székely törvények. Ezek 16., 17., 18. századi törvények, amiket falvak hoztak létre. És ebbe kerek peresz le van írva, hogy amit elődeinktől kaptunk, és tudódainkra hagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy nem alakították át, tehát hogy mindent úgy hagytak, ahogy ott éppen nőtt az, az erdő vagy az a gyep, hanem azért formálták, csak okosabban? Egyrészt formálták, próbálták megnövelni az szolgáltatásokat, de ahhoz, hogy egy emberi közösség fenntarthatóan Gondolkodhasson, ahhoz sajnos ilyenek vagyunk, meg kell tapasztalnunk az erőforrások hiányát. Tehát igazániból csak abban tudunk óvatosan bánni, ami egyszer már kevés volt. És a székely falutörvényekre visszatérve, a tölgyerdő volt kevés nekik. Mert a tölgy az legértékesebb fa volt a tájban, elkezdték használni, használni, használni, túlhasználták, rádöbbentek arra, hogy ez nem jó, és ezért nagyon szigorú törvényeket hoztak, úgynevezett tilos erdőket alakítottak ki, ahol csak akkor lehetett tölgyfát kivágni, szinte amikor csak valaki egy új tehát a és gerendára volt szüksége, az összes többi fahasználatot megpróbálták a tölgyről áttenni más fafajokra. Az ökoszisztéma szolgáltatás a döntéshozókhoz illetve a közgazdászokhoz hozza az gondolom közelebb ezt az egész témát. Takács Sánta András már maga a szó is, hogy szolgáltatás, ez alapvetően a közgazdaságtanból kölcsönzött szó, ahogy ugye a mi gazdaságunk állít elő kézzelfogható javakat, a mezőgazdaság és az ipar, állít elő is, van ugye a harmadik szektor és a szolgáltató szektor, melyik nem kézzelfogható dolgokat állít elő, ide tartozik ugye egészségügyi oktatás, stb. És ezek is fontosak a jólétünkhöz, a megelégedettségünkhöz. Ennek analógiájára született meg igazából ez a fogalom, mutatva azt, hogy a materiális javakon kívül, tehát az élelem, a gyógyszer alapanyagok, ipari alapanyagok, ezeken túl kevésbé kézzelfogható, közvetette módon is ad számunkra az élő természet adományokat, és ezek ugyanolyan fontosak sokszor a a létünkhöz is, de nagyon gyakran csak, és most a ott idézőjelben mondom, a jó létünkhöz, a boldogságunkhoz, a megelégedettségünkhöz, a jó minőségű emberi életünkhöz. Az ökoszisztéma szolgáltatásoknak meg lehet határozni az árát? Némelyeknek igen, némelyeknek nem. Pataki György, a Corvinus Egyetem Gazdálkodás tudományi karának oktatója beszél. A természet az ugye egy csomó úgynevezett közjószágot nyújt, amit mindannyian együtt élvezünk, és ezeknek az a tulajdonsága, hogy nincs piacuk, a tiszta levegőnek nincs piaca, azaz nincsen ára sem. És ugyanígy a tárvízvédelmet, amit nyújtanak a vizes területek, szintén nincs piaca, úgyhogy a közgazdások próbálnak ezért kitalálni mindenféle megoldást arra, hogy vagy piacot teremtsenek, vagy valahogy közelítsék azt, hogy mennyi lehet az értéke ezeknek a természeti javaknak és szolgáltatásoknak, de ezek mind csak közelítések. Azt is lehet mondani, hogy a szennyezésnek abban az értemben van ára, hogyha bevezetünk például környezetterhelési díjakat, mint ahogy Magyarországon is bevezettek ugye a levegőszennyezésre a terhelési díjat, ezek klasszikus környezeti adók, amik a szennyezés minden egységét beárazzák. Az persze kérdés, hogy ugye tudjuk-e, a szabályozó tudja-e, hogy milyen árat kell neki szabni, ugye nem tudja, mert nincs piac, tehát nincs kereslet, ugye, ami kifejezné, hogy mennyit ér a levegő, ha tiszta, és ugye ezt nagyon nehéz mérni, mert nyilván, ha nem tiszta a levegő, akkor egészségügyi problémáink lesznek, a természet is pusztul, tehát más élőlények is szenvednek, ez újra visszahat ránk, tehát egy komplex rendszerben megpróbálunk egy egyszerű eszközt bevezetni, az árat, az adót ez esetben, ez nagyon nehezen megy, és ugye inkább úgy szokott lenni, hogy bevezetik, és akkor nézik, hogy, hogy reagálnak a piac Szereplők, tehát például csökkentik a levegőszennyezésüket, vagy nem történik semmi. Ha nem történik semmi, akkor túl alacsony az ár, <gül> Inkább kifizetik, és nem változtatnak a magatartásukon, ugye, ami pedig a cél lenne. Például Kínában lehet már tisztele levegőt vásárolni, ha jól tudom, Ausztráliából hozzá petpalackban, mint mondjuk nálunk a vizet. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk gilisztákat lehet venni, beporzó rovarokat lehet venni, amit aztán üvegházba benednek, és akkor lesz uborka, meg paradicsom. Itt azért van egy ref. Helye, hogy vajon a tiszta levegőt, ha nem tudjuk a természettől megkapni, mert ugye ezt a szolgáltatását legalábbis lokálisan, vagy regionálisan, mondjuk Kínában tönkretettük, és importálni kényszerülünk tiszta levegőt, akkor vajon jó úton van a gazdasági fejlődésünk, meg a társadalmunk? Tehát ez tényleg a jólétünket szolgálja? Mert hát azért valljuk őszintén ki szeretne úgy élni, hogy palackos vizet iszik, ahelyett, hogy a tiszta forrás vizet inná, ami egyébként sokkal olcsóbb is lenne bizonyos értelemben, mert nem kell anyagot használni a természetből, ugye a kőolajat, ami egy csomó szennyezést okoz, amiből a pet palack előáll, ami egy csomó szennyezést okoz hulladékként, ha nem hasznosítjuk újra. Tehát ugye kialakítunk egy olyan rendszert, ahol sokkal bonyolultabban csináljuk a dolgot, mint hogyha egyszerűbben megőriznénk a természetet. Tehát közgazdaságilag nagyon világos a helyzet. Lehetünk hogy -e csökkennek, de igazából azon kéne elgondolkozni, hogy nem lenne olcsóbb megelőzni a csökkenésüket, nem lenne olcsóbb megelőzni a szennyezést. És akkor ingyen, ahogy normális esetben is az emberi evolúció során, ingyen kaptuk ezeket a javakat. Most már azon gondolkozunk, hogy hogy teremtsünk árat neki, hogy teremtsünk piacot neki. Mert nem azon gondolkozunk, hogy hogy éljünk úgy, hogy termeljünk úgy, hogy fogyasszunk úgy, hogy ezek ne szennyeződjenek el, ne tűnjenek el, ugyanúgy ingyen lehetséges legyen. Kedves hallgatóink, holnap a téridőben tovább folytatjuk az ökoszisztéma szolgáltatásokról szóló adásunkat. 14 óra 34 perctől hallanak benne arról, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak a folyómenti árterületek és az azokat övező erdők.